Dhe tënde, nështë, nështë. Dhe në diën tënde. Faleminderit. Dhe elusim Zotin që na mundsoi të jesh për atyrë që ndriçohemi me diën tënde. Mbasi kemi folur për pyetjen më të vështirë hoc. Janë tre pyetje të vështira që do të thienë në natën e varrit. Munduam të trajtonim, të shpjegonim pjesën e parë, të njoftim Zotin ton. Ne folëm 2 orë të, të tëra për këtë pjesë. Sot mendojmë me të vler, me të njëjtën vlerë, megjithëse rëndsi është pyetja e dytë që bëhet natën, -natë, kush është profeti yt?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 në derë për neve më dë vërtet që ne të kemi në derën të flasin për Muhammeden sallallahu a.sallam. Nga se mbretin të mdhaj ata që këshin pushtet të madhë dëshërën që të ishin aferti tjalanin këmbë dhe të japinin ujnë kështu spaku u deklaruan edhe pse këshin pushtet të madhë dhe pse këshin ushtrit të madhët fuqeshme autoritet të madhë pasurit pakontestushme gjitha këto nuk i penguan ata që me mbëdësi dhe me një dëshirë të flakët të dëshiron timi afër Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. Ande Allahu na ka nderu vallah që ne kemi s. nderin të flasim për të. Kemë nderin që të jemi ata të cilët e ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. Por krors kusoj padyshim se ne vrem që tek muslimant uh, gjendja përgjithshme nuk është për t'u lëkmuar kur bie fjala për njohen e Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. Athar sa është e mjaftueshme që një musliman tani Allahu nazu tani Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çka kjo njohje për i i ti mjafton pasaj për dën për rigen e varr së i dërguar ti kaqjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam <tëmhere> dietal kanë përmend këtë çështje unë po i broj disopika themelore kur kemi të bëjmë njohje ather duhet të duhet të dim për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam aq çka do të më lindin e ti ku ulën Ajo ka të bëjë me jetën e tij para se të bëhet i dërguar. Ato që ka të bëjë me kohën e shpallës, ku është, kur ndodhi, çfarë ndodhi. Apo Shumë pyetje. Për kësaj ku drejtua ku shkoi Muhamedi sallallahu aleyhi si dhe selemu se e prëteu goditën e parë tek soi shpallje, si reflektoi kjo në mesin e popullit të tij. Pasi çfarë ndodhi kur foli Muhamedi sallallahu aleyhi dhe selemu tua shpaloste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 si ishte vdekja ti dhe cilisht i fjalimi ti për fundimtar që i a drejtojnë masës e musliman në atëko, e që u tërshmetua pasaj, generatë pa zeneratë. Nështë ajo detaljët e fjalimit, por disa pika themelore, që farë në thaj kërë vdyshë Muhammedi sër Allahu al-sërmë, cilit ishin fjalët e fundit të ti, por osia e fundit drejtuar muslimanve. Që të këtu janë gjera themelore që duhet të dimë për i të ti. Ajë, se më themi, numri të masë miliona, nëse ka kaluar miliardën, është një argument që na në nxjisti kush ishte ky burr që vërtet, do të thënë pati sukses të themelimit të një besimit të një sistemi të ri jetë dhe bëri sot do thën, të thënë jugjëzohen njerëz më të mëdhenj që të dië skendën të para se figura. Po. Pasi dyshim. Kjo është mirë para kaqsoj më ndëllëndëruar se e, edhe pa u gjyjuar ata. Edhe nëse tër bota nuk i adin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 s'ka duhet të dim për këtë njerëz. Tanqofse për shkakum se njerëzit din dhe kanë një uri par disa autoritete bashkëhorare, qofshin të sportit, apo të politikës, apo të biznesit, apo të ndonjë estradës muzikore këtu më radh, njerëzit din për ta shumë gjëra. Edhe pse ata në esencë nuk bartin asnjë vlerë, e tjera që prezantojnë mund të jetë anti-vlerë ose mund të jetë vlerë por relative apo e përkoshme mund të jetë e cunguar e mangët megjithatë njerit din për ta ndërsa sa duhet atë të din për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam unu befaso vend nat patarosëm me pa një emision në TV ishte një fëmijë dhe e pyetën kështë pyetje të ndryshme që i bën atë fëmijë një ndër pyetjet ishte edhe për ashtura pyetja rastësish të që ishte përgatitur dhe u pyet për një yll të futbollit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 kë djalosh din ta të të tërën për një futboller, një ulë të futbollit. Tash po din të këtë fmi ose baba i tij, kaç për Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem do të ishte no, mjaftueshmë të hyjë në xhennet. No, no, no. Para mendas, a të ne kemi dashur që me vetësojmë këtratëm të di për këtë pejgamber. Nuk mundesh të futesh në varr, do të spytë meleku kush ishte pejgamberi dhe tu Muhammedi. Dhe të treja që din për, no, no. për të është vetëm emri i tij, ndërsa asgjë për të kësaj nuk din. A do më zosh më të din vlerat e tij? Të din ato që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 ti njeriu. Do thën kriju si janë e vlerësoi dhe e solli ve zgjodhi, me çfarë, çishin vlera që më thoni Allah ta Allahu subhanahu teala ti profetit fundit. Të flasësh për bioder të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të thotë të flasësh për një njeri që Allahu i madhuar dhe kur themi Allahu është e mjaftueshme për neve të kuptojmë se për çfarë bëhet fjalë. Për shembull, a ka nevojë më tepër të flasësh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 sok kandidat ishin apo potencial kandidatë me që u përzgjod Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Nga më like të Allahut e nga xhintë, nga njerëzit, nga krijesa shumë ta qallahu xhelalu di sa për të dimë, por shumë të tjerë nuk dinë. Allahu xhelalu vele e përzgjodhi Muhammedin sallallahu alajhi wasallam që ti krijesa më e dashur tek Allahu xhelalu xelalu. Në ka krijesë që Allahu e don më tej përse Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Nga njerëzit, nga njerëzit nga me lajket, nga gjinin, nga tër aja që Allah ka kryuar. Dhe për këtë ka fakte të shumëta, një nga këtë fakte është vetë uthimi ti në Isra dhe Miraj. Uthimi ti në atën, ishtën për cilët e Gjibrilit. Për nëmdojnë në ndëruar Gjibrili, është me leku më autoritativ në qilë. Me leku i cili ka drejt në më së afermi të jafrojt Allahut a të gjithë. Madje, si kurse ka në hadith,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 të jibrilit në mesin e melajkëve në qjellë. E sa ka melajkë? Një shëmbull thar për numrim vetëm. Ëh. Se çdata këtu që po flasim janë pregaditje apo për ta prezantuar vlerën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fati Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuën në Isra dhe në Miraj. Në qjellën e shtatë kur u hap dera takova Ibrahimin alajihis salam. Përmendoi, në qjellën e shtatë, thot takova Ibrahimin alajihis salam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 Se në kësë të pi, që do ditë futen nga 70.000 me lojke, se bëune elfe meleken la je u dune i lehi. 70.000 me lojke gjë do ditë futen dhe nuk këthejnë mëkur. Do të tëtë me lojke të kanë drejtë një herëtë futen betin mamur dhe merë fund. Mos këthejtë mëkur. Para mëndëjnë nëmbën e me lojkeve që endë dhe së të të këse dite, ata futen nga 70.000 dhe vetëm nga një herëtë, nuk ka përseritje s'ka numër. Ma kine llogaritë prishet, sepse nuk ka numër. S'ka numër. S'ka numër çesoj. Kë vetëm për bëjtin mëmur. E më shtosin për tira pjesë. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur shkova në mirazh apo nuk gjeta saxh çilli gjatë potokajon është pa e pa krasuaj me çillit. Paramendojnë qoftë dielli është një kandil i qjellit. Apo e ku është tokë që dielli është kandil i qjellit. Ku është tokën raport me diellin? E di madhsinë sa dalime stokës e qilësasht, e qili, apo, një kandel të vetë në ka dilën. Këtë qili i parë, apo, e ku e qili 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, apo, e ta shkë, i në para kësaj më dhështije. Thotë Mohamidi, sërësallëm, në gjithë qilë që ngritesha, nuk mund të gjithë dëtë hapsirë të zbrazë so një plëmbë, e që nuk është e melekë që të që nërëtë në këmbë, Ose në lut ku ose në sejsë të dukadhrua Allahu xhelal veala. Sa janë këta ulla? Sa janë këta? Sa janë? Të gjithë këta i binë Allahun sejsë kur Pëlsëqilli apo së së dhe Xhibrili rënë me këmbë. And Xhibrili është më miri gjithve këtyre lotëve. Ky Xhibril erdhi me Muhamedit sallallahu alajhi ve sellem. Parta udhëhet në udhimin e Anautës. Dhe ai udhohuçi deri në një pikë të saktuar. Pas asaj pike thanë nuk kam le të afrojm. Tash vetëm ti je që guxon të afrosh. Para mendojë Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam shkili në vendin qell, ku asnjë krijes nuk ka guxuh, as nuk mund të afrohet afër Allahu xhalla wala sa u afroa Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam. Sa so, çgati ishte tashih Allahu xhalla wala most të shfaqe një dritë e madhe. Andaj kur ra e pyeti Aisha radhiyallahu anha, "Hendra eit Rabbak?" A ke pazu dentan nurun an ara? Një dritë fuqishme prej katasha. I po shtafruar deri atje, deri te drita është afrouar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 Pejgambert kanë lakmuar që umeti ti je nga ummeti i tij. Para mendoj. Me gjithë dhënat që kanë Pejgamberi sallallahu alejhi velen e ka bërë pa kërkuar fare. Falnderit meha ka bërën e Zotit që ti. Kë është nderi i madh, ajë përfitojmë ne këtë, që nderi që mi përfituar nga Allahu përmes ti vurri. A nuk ka vlerë që dimë diçka pak më shumë për të? Sa kushtojmë ne në ditën tonë për të qeuar për të? Për të ndësuar për të, për folën familjet tona për të. Ky është halli ju, ky ky është brenguaj ju që po dëshirojmë që të vetëdijsojmë ne këta muslimanët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 Në mbyti pritja, nuk din që fa po bëhet, në mbyti djërsa, va pa, duke pritur gjukimin Allahut, aso gjellë. Shkujnë të kadej me Elisam, të regimi i gjatë. Adej me Elisam, i thënë, ti e baba i njerëzve, Allahut të ka kryuar me duart e ti. Vë që thëtë, adej me nuk gudzën të jafrot Allah, gjellë, vala. Parëmënda, ka që thëtë, Allahu është hithruar, në një hithrim, që nuk është hithruar asë n Shemosëtur si të nderuar, kur me një vend janë grumbulluar të gjithë kriminalet, mëkatarët e botës, të, të gjitha kohrave. Njerëzit që kanë ora Allahu جل وعلا me bagazhe të zbeth, apo ndosai kanë më gatuar me bagazhe të shumta. Ku është falëndrimi për Allah? Ku është mirnjohja? Ku është për ulja? A do Allahshit dënuar? A dimi nuk gudzant po. Dëgjoj. Shkëndit kënuja lisat, ton ti ti thirr në, të, në rugun Allah 950 vjet. Allah utkanëruar të kash pottunga tufanë është tk më rahat. Efsinë, efsinë u guzej. Unë kam bënë një mëkat, nuk guzej. Po koti saka parazajë, kuptim të ne ka karkun ka Allahu për djallim se nuk shpëtoi. Do të shpenduar më një herë pas sharrimit. Shkojnë kësho tek Ibrahim Mesam, tek Musa Mesam. Shkojnë tek Isa Mesam, Isa Mesam, shkojnë tek Muhamedi, nuk ia përgjefor. As mundem as dokumenta. Po të shkojnë tek Muhamedi. Mos u lodhni. Mos u, shkoj tek njëi i adekuat. Shkoj tek Muhamedi sallallahu sassu ala, alaihi wasallam nderuar. Allahu billahi kjo është hak. Vetëm ne amni Allahu t'masë këtë vërtet. Madje më e vërtetes se ç'po thotë ju. Matei i besoi Muhamedit sasullam se syveton. Se vesh vetan. Apo qasa Allahu xhellahu ala e ka informuar për kët. Nuk e kontestojmë në asnjë rast lajmin e tij. Ai na ka lemëruar për kët. Në qëfar ndot? Thëtë Muhammed e s.a.s. Gritëm dhe thëmë, unë jam për këtë punë. I vetëmi nga kërjesët e Allahu Gjellewala që gudzan të jafruat Allahu të edhe në këtë rast. Thëtë e vendosi kukën nën arshin e Allahu të nësejgjde. Parënda arshin e Allahu të e vendosi kukën nësejgjde shenj e robnis. Në kjo është një, vetëm një, është vendosi e shkur dhe këthejemi. Se hidnimi e Allahu të fikët me sejtë. Në qovë se këhidnu Allah me vite, me vite, me jafëtën një sejtë që të fikët e fik hidnimi. Andaj sejtëja e fikëhidnimin që e kanë shkahtuar më katët. I thotë, ya Muhammad, Allahu akëfar. Allahu i thotë, o Muhammad, irë fara asëk, gretë e kokën tënde, gretë e kokën, isë elë tuqëta, Kërka do t'jafëm. U është fa, të shëtë fa. Ndërmetësa, përnu në ndërmetësimi. Qëfar për kërka në Muhammed? Allah e din. Po për treguar njërzimi se syrës sa bërçli jeni këti njëri. I jeni bërçethe në këtë bot. Dhe jeni bërçethe në dënjër këti njëri. Atërë thotë Muhammed e sëmë, Allahu më forimzan. Me disa lutje që përmban falendrim dhe Allahu gjellewala, nuk i kam ditur as unë me heret e as një këndëni krije setër. Kjo vlet e radhës, është i vetmi që din të lut Allah me disa lutje, të falenderan me disa falendrime, që askus nuk din të i bënë dhe nuk do të ketë mund që i kur të dinë. Që në atë moment, vetëm në atë moment, Allah i jam sënë Muhammedis dhe ato lutje bënë qëls për të bërzidhe njëzimit. Dhe Allah u zbrat të kënjëzit përgjykuar pasën në mes në انا كركب لي مود ولندرو انا كركب لي مود منين مس كوكيت نيادر جان كوغ غوزون تنجريت كوين بوسه تار كوين بزنسمانت كوين اتاش اوتورتا ثي اللهو ثوت وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه سلام طه اللهو ثوت وخشعت الاصوات للرحمن قفريكا موده نغاوردني اللهو ثوت جيل اسكوش مس فلات يوم القيامه kasha atil asuat, e në ullur kokat dhe janë fi kur zërat, janë fi kur skazë, asë kush nuk guzon të fletë. Nëse njerit po ecin në drejtim të saktuar për të marrë gjukimin ka halau gjellewa ala, dhe në këtë ecit e të tyra, halau thot, falates ma u illa, hemsa. Ti nuk dëgjën gjëtë të dërë pos hemsa, qka është hemse? A këjesë ndo një herë në malë që kanë rrë gjethet dhe është qëtë si, nuk d pos shkeli e gjithëve, kjo është hemsë. Betëm kjo dhe gjoti më të kjame. Asë një zë nuk guzën kushtë të fletë, parë më do që farë regullë i disiplinët, zgudzojnë të flasë njerëzit. I vetëmi që fletë është Muhammedi sërë Allah sërë Sënë Allah sërë. Allah kjo vlerë e madhe. Edhe pas përlimit, pas që të ndalë gjukimi, e kuptën mu sa që është në gjënetë, po, e kopton Ibrahimi alësum që rëgjënet, po, e kopton Isa alësum që rëgjënet, e kopton të filon që rëgjënet. Mirë, po, nuk mund të shijojnë në mbëlsirin e shpërblimit për dirësa këtë derë të gjëriti mështë të hopë Mohamedi s.a. Parëmenda? Për sri i al Allah, al përsi, përsi këna bërqë, po, mund të kemi shpëtua nga jo pjesë e pritisë, mm. kemi marë vindimin, së në gjënet mm. jemi, vërafë me shku, dhe i rëmbj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 Jam urdhëruar mos t'i hapi askujt për atë. Urdhën nga Allahu dhe Llora. Traket e Ibrahimit, s'kam u hap. Po për traket Isa al-isam peqember, po s'ka hapje. Po traket Musa. Traket kush don, pa trakit e Rasulullah, i dërguari im dhe jote. Ai që Allahu ka dhëruar ta kemi pjesë për bëshhet e hadithit, la okay. ilaha illa allah Muhammedur Rasulullah. Ai bien te admir, traket hapë dera. E kur futet ai kush hap, kush futet pasi ummeti i ti paso usati ata futen një herë ata bën ratë një herë pastaj të tjerët nga dal ngadalh çka duhet bëj për këtë njëri ulap sa duhet një për këtë njëri sa duhet jemi të gatshëm që sakrifikojmë për ta ngjalljet në ti për ta mbrojtë nderin e ti fenën e ti misionin e ti nuk mund ta bëjmë këtë nëse nuk e njohim këtë pejgamber tamam më sigurisht do vetë vlerësuar në qiellën e tokë e vlerësuar me kriuzi me krijesa të më të mira nga më leqët më të zgjedhur nga një Xhibril. Duke mos larguar nga kjo, duke mos dashur largohem nga kjo lloj, më thën emocioni. Thjesht më kujtohet një ditë që doja më thën ta përmendja të, të mos kalojmë në ekstremin e gjërave, kur shumë herët nga fleshta nga mësuesët tanë të vjetë, më thënë, u thuaj "Lau laqe, lau laqe, o ma xelaktore flashe." Hmm. Më thashë ke kafe që reluar në çev, më thën. Është ky transmetim që shpesh flitet unë për mend arabisht ose ashtu që më thonë doja të më fa komentonin për të gjithë në pjesë deri ku e kemi dëgjuar këtë hadith. Kjo është një thënje që transmetohet sikur tet hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se Allahu ka thënë laulake laulake ma khalaqtu alaflaka. Por tani ka fën e bojnë çë kanë ndërthënë laulaçe laulaçe, po kjo është kuptimi, do të thonë po më kjo është thënje ndosë qash kuptimi mështë isheti, mështë isheti, nuk do i kryoja qëjtë dhe tokën. Andajit po thuaj se, Allah u ka kryojar qëjtë dhe tokën për hirtë Muhammedit sallallahu alesallam. Kjo të shmetode, kështu thua, të ma dhjetën me vlëdë që këndote këni, është tekst që thua. Kjo është një mëkat, dhe kjo të shmetim është i shpifur, nuk është i vërtit, nuk është i sakt, nuk është e sakt që Allah u ka thonë kështutë, Ja, në kurrë të saqshi ka lëngu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, qase këtë e përgëniesrën edhe Kurani, edhe hadithi, por edhe vet dietarët e kanë refuzuar pranimin e një transmetimi të tillë. Pastaj fëna si Allahu nusul adhariat e kundërshton qartëz me një ajet këtë thënje, kët pojem. Allahu zotu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li hamdi-hu ya'budun.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 Prandai Muhammed sallallahu alaihi wasallam vdiç o vënderuar. Un tharra duhet dim si ka vdeqaj. Ai vdeq sallallahu vdeq, t'u gëdhon shpirt, edhe kishte mundim algorit vdekës kishte. Sari binte Tfik kishte një kovë me ujë ofërvëtia, po dhe hudhte ujë në sy të tij dhe në fytyrë të tij për të këndellur nga smundja. Megjithatë, nuk ka arritur asnjë. Tha la tettekhuz qabr eidan. Mos gaboni asë si oh, mosliman, un po vdes. Po mos gaboni asaj se që varrin tim tash ndërroni në një vend adhurimi. Në një vend që e rënoni besimin në Allahun aty. Ka sun po vdes. Dhe gjithashtu na mësoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se Allahu është ajo që duhet të mødnohet. Por mødnimin e tij ta bëjmë për homsimet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne e dojmë, e vlerësojmë, vallahi e kemi më dashur se prindëtat. Duhet të kemë më dashën se jetën tonë, se fmitë tonë, se gjithësve në tonëm. Por me gjithët këtë ashuri nuk duhet në qënë e ekstremizm. Dhe pasaj të bje më indesh me vetë mësimet e Muhammedi sësën. Një, një një njërë të këmë Muhammedi sësën dhe thaë, jam Muhammed. Oqë, më lejot, të A. të shmupus. Pa, pa kumëtaj. Uh, e vlerësojë Allah, së më hanë talë, profetin tonë dhe profetin ëmësoj, vërtetja hakun, ton si më hakun kryusit tonë dhe vet Duk e qënë në këto vlerësime, do të dëshirojë më thënë të flisim mas të të transmitojmë transmitimin që të shkuputu mas shkuputit të shkurtër për të folur përveç aty që vlerësuar në shqia dhe në tokë për ato kryesat atyre që nuk flansin, a e vlerësojmë profetin tona për jo. Ja. Të gjitha këto të ndërruar mishë në bas një apësire të shkurtër që e që e këthejmë për sërinë e studja. Më leku më përstërit, të ndërëmish, këthejmë i përstërit në studio. Hox, duke të përën djesë, transmitimin që e shkupët hapë. Po, Allah, shpër bleftë. Ja, dhe shra vetëm të plëtësejtë, të themë se Mohamedi së osërën në gjëtitës e ti, vazhdimishtë, gjithë të tendensë për të anëgjirë nga kufit e se lejuarës, e ka luftuar më automatizm. Nuk ka lejuar që gjëtitës ti, do të thotë të ngrejnë më tepër në shkallë se që duhet. Amdaj, er një ja, erë njëri dhe thaë, ja, Muhammed, thaë, zëjnë nuk e zëjnë, vëshejnë nuk e shejnë. Qëka i bjenë kja? Thaë, ha, dhe rabë, bulalë e minë. Thaë, këj njëri, o, Muhammed, ata që ti e pëlqenë, mbeti pëlqyërë, ata që ti e nënqmanë nënqmanë, ta kjo rëzoti, nuk jam unë? Në ku jepë unë njëzë e autoritetë dhe nuk u amartë një njëzë e otëri. Ja, lërga saaj. Një rast një një tha, e u, u, u, një njëri e tha, qëka dënë të e Muhammed? U s'ku shëftu në ti dhe tha, jo kështu. Thuani qëka dënë Allahu vetëm. Thuani qëka dënë Allahu vetëm. Disaj i thanë qëka dënë Allahu dhe ti, tha, asë kështu mështuani. Thuani qëka dënë Allahu pastaj, unë, më lërgoni pak nga zotit. Kasi është i kujdeshëm sallallahu alai sallam. Erdhë umi sallam nga Abisinia dhe përmendis e si atje kështë e pas, kështë e pa në përkishat Abisinia në atëko, është e kristere. Heraklio, është e kë mbreti i Abisinis, është dëmon është i kristere. Dhe përmendis e si në përkishat të një kështë fotografi të pegamberve, fotografi të mërjimit, është më radh, apo? Po thonën si kërështë të shiqe dhe diç të tjil Ta ban të përnë, më më më në të zanë Më më në të shkëputi këtë më zanë Ta këta jem popull që Allah është hejtnuar bë ta Nuk dhe shumë të jemi tjil Andën qosënë mblirsani ma tëjpar Se që duhet Allah hejtnuar bë johë Sikur që në qosënë mblirsoj pë se duhet Allah në dhanë Dhe tha, la ta të runi Këmë atërti në nësa Ra's i bin mërim Më si kur e lavdrua në tepër të kryshterët birë në mërimës. I thënë djalo vëllohë, ka është tepërt. Inë në mënë abdullahi o rasullu. Jam rabbi Allahot dhe më ndërguar i, i ti. A da të njërë që e lavdruin, pe kamërësëm, tepër, e shërë se janë njërë që mësë pak të e pasunë në në ti. Dhe mm. e shëmë se lavdrimi është përkuftuar gjuhë. Apo e mbajnë dëshin dhe pe kamërë Allah ka kriua te për këtë pun, bëjnë me vlët, ngjitën, këmë, mirë, pas kësaj, në do një shenë tjetër të dëshurisë, ska. s'ka, nuk pasuat. Ekstremik se gjithë, që onë jo në respektin e drejtës i duarë. Pa dëshurë, pa dëshurë. Në duhet du, du, du kemi këtës edhe nga kjo që të jemi gjithë mund në mesatarë në kërkuarë. E ja dhe haku në vetës vetë, dhe nuk lejoj, ta vlerësoni më te për se shduhet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 si pasasaj që Allah në ka lemruar, edhe ato e lafdrujnë Allahu në Gjellawala, e përmendinë Allahu në Gjellawala. Në nuk edhim forën, po, besujmë në këtë. Andaj, thëtë Muhammadi sallallahu alai sallam, gjithë dhët, kërë përfëndun dita, kodra, apo, e caktuar, i lafdrujnë kodrës për balsaj, dhe i thëtë, sot ka hon ka kaluar në njëri që ka përmendinë Allahu në, po, nga tja ka kaluar. Shëka? Andajmiu saati men e mal kuti me ta përmendim Allahu Xhelalualla, që kur t'larguim nga ty kodra i lavdosh kodrën në emrin ton. Në, në. Çu kodë sa i ulë nderoj. Andajnte gjalla tu. E përtojn kët lavdrim kët madhrim të Allahu Xhelal Xhelalu. E përmendin Allahun Xhel. Wa in min sha'in illa yusabbihu bihamdi. Allahu t'nukaje e që nuk e lavdon Allahun Xhelalualla. Mande Allahu përmase drojt kur ti binë Allahun sejdë. Muhamedi sasun ka përmendur se kur një gur era kulliz nga maja e malit poshtë është rrokullis dikush mendon se është rrokullis për shkak koshëm i të malt, jo, është rrokullis nga frika Allahut të gjallë. E ka prekur frika Allahut dhe është rrokullis guri pejsnalti. Pse u rrokullis në momentin nuk kurrë nuk kurrë kuz magjerr. Andaj rekomisioni i gurëve nganjëherë bëhet ç'të na përkujton se un jam guri dhe jam frikën Allahut bi, për të lartit bi poshtë. Apo pse të njëjtë nuk bien poshtë ndonjëherë në, në sejçde nga frika Allahut të gjallë. Ande këta gurë e, e, e filluan të ndinë se një mshirë më e madhe kishte art. Filuan të ndinë afersinë e Muhammedit sërë Allahu e al sërëm. Andë një ditë ishte Muhammedit sëmë duke najtur me njerëzit dhe i kapit i sëgur. Dhe filuan të ndëgjohet të sbihë hajtyjnë. Parëmendoj sahabet ndëgjohet duke thënë gurt Subhanallah, alhamdulillah, la ilai, la ilai, la, la kështë të mëram. Gablera e pegamberi sëmë. Tha, pegamberi sërësëm, jadha e bubekrit. Dhe filuan, vazhdojë, vazhdojë, vazhdo për të reguar se këj njëri është masë Muhammedi s.a.s. E pasaj bubekri adha omerit dhe vazhduan të thëjnë subhanallah, në ndurë të omerit dhe pasaj përshuan. Një dit një njëri tër, me, me vështërsi e tërhishtë të devën e ti. Dhe Muhammedi s.a.llahu alës.m. i vafrua devës. Po thuaj se si, po bisundën me te. I thanë oj dërgore laot U qëtëtë njërë, thëmë Hamedi sësërëm, kjo më ankuat se për nëri sojë e ngarkon për të imunësie, mësë ngarkon dhe ndëruan. Mëshirë për dheve. Mëshirë për dheve. Thëmë Hamedi sërëllahu alësallam, në ushqimin e gjdo gjalese, keni limosh. Si mësë të dojnë e të rëtë, gjdo krijesë. Kur ajna msojti ushtejm qent mocat, t'kuidesim për baktin, t'i më të mëshirshëm për për për kafshë ndryshme, apo mos t'i mbysim pa nevojë, mos t'i maltretoj, mos i dhunojm, apo mos mos i keq përdorim. Kto janë nga msimet si e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Anasimos ado. Kur Ayus sa mosengar ka, nga se nuk e donon dot. Pastaj bonte legjërat mbi një mbi një zung. Dot një Trunkpeme. Dhe një nga asabt pe e pejgami rëzom janë dërtaj një faltore me tri shkallt. Aki është e ma letë. Dhe dërguar, I.S. unë gjitë nga atë faltore ditë në gjumar. Be fazduke legjeruar, zbritin nga faltore. Dhe shkaj të këtë cungu e përgdhele dhe u larguo. Njësë o qëtetën. Tha njërë në sërra, që, qëka është këtë vëprim? Tha rënkënte nga mërzia përsi am më pse nuk kam iri për më mbi ta ç't legjeri. Andaj shkova dhe ngushëllova. Dhe u kthy aty për t'i përleguar. Andaj, wallahi nuk ka kriesa Allahut që nuk e don këtë treguar, përveç të prishurve, përveç të smurve. Përveç të ignoron veçm duk e njohin realisht dhe ne këtë treguari sallallahu alaihi wasallam, ngasë është njeriu i dashur tek Allahu. Atë që e dën Allahu, do mos do do ta doin كريستال لاطوزيت بوس اتاچ نو كدون اللهون او رين اللهون اتا نو كان نويچ تا دئن محمدين صلي الله عليه وسلم مير فو ايبس نو كدوين محمدين صلى الله عليه وسلم اتا ا بريتوين مشيرين مسن اراي اتا اندين مرسين مسن اراي نصث الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم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 Por aqso komsimet e tij, për aq ai vend rriqohet nga mëshira e Allahut dhe është i ruetur nga shkatërrimi. Por aq sa larguan msimet e pejgamberit nga ai vend, rreziku që të shkatërrohet, dënuhet nga Allahu xhëlalauër. Dhe tha Allahu xhëlalualla: "Ti që mësuar se si duhen estagfırlat kërkojnë falë, andaj e përdritse i përmba msimet e tuaja dhe thënë u oh, Allah na fal, asotat nuk më dënu kur." Kësaj sod garanci. Msimet e dia garantisë stabiliteti, garanci të vazhdimësisë jetës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 Andaj, ardhja ti, hapi dyrë të mirësis, ardhja ti, mbyllë dyrë të sherët, ardhja ti, hapi mundësi që të miret të vëtheshit më këtë botë, të miret të jenë atë të parët, të këqinjet të jenë të ngushtuar, apo të jenë të, të, të, të lidhur, të prangosur, që mështë kënë mundësi të bëjnë të këqia. Të gjitha këto, falë Allahu Gjellewale, që të që të që të që të që të që të që të që të që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 si e vlerësojmë çfarë do të jenë obligimet mendoj të lëm për ministrin e shëndetësisë. Allahu të nderoft, Allahu shpërgjof. Allahu të nderoft, do të as puljes. A do të takojm bashkë në një mesën tjetër? Të nderuar miq, në fund të bisedës, me si shpresojmë që krijosi na ka dhënë breqet në këtë orë, i vlerësuar në qiell, i vlerësuar në tokë, i vlerësuar nga të gjitha krijesat. Por ngelim ne të mangët që nuk e njohim vlerën e këtij njeriu që ndryshoi historin e gjithë njërzimit, për imetin ton. Allah ju në roft dhe duke shpërstuar të kohemi në brisedhën ërshme, dherja tere, selamu alaikum, o rahmetullahi, o berekatu.